Tidig morgon torsdagen 24 februari 2022. Residential buildings on fire in Hostomel Northwest of Kiev. Sverige vaknar upp men framförallt Ukraina vaknar upp till en storskalig militär operation från rysk sida som har inletts. Nyhetsflasharna haglar. Krig har utbrutit i Europa. President Putin of Russia has unleashed war in our European continent. Am första dagen det ryska angreppskriget mischade sig detonationsröjser där bomben. För omvärlden handlar det nu om att försöka rädda liv. Den ryska invasionen av Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Men också om att dokumentera de krigsbrott som nu sker i Ukraina. Och samtidigt är det allt fler röster i Ryssland som tystas. Det kommer bli ett tyst, isolerat eh, Sovjet 2,0. Peter Krim, idag om krigsbrott och detektiverna på nätet. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Valin. Den ryska invasionen av Ukraina har ju med all rätta fullständigt dominerat nyhetsflödet de senaste veckorna. Och mängden info som har kommit ut det kan ju nästan vara överväldigande. Vi har ju redan gjort ett kort extra avsnitt precis i början av kriget. Och vi ska ju lämna rapporteringen av trupprörelser och förhandlingar och allt sånt löpande till våra kollegor på podden Gräns, Ekot och Petri Nyheter. Men det vi kan prata om och vi vill prata om det är ju de juridiska aspekterna av krig. Och framförallt det här avsnittet krigsbrott. Vi var ju inne på det här ämnet redan i förra veckan. Då pratade vi om den här barnsoldatsdomen. Då en kvinna dömdes för både folkrättsbrott och krigsförbrytelser som skett i Syrien för flera år sedan. Mm. Och vi beskrev hur komplicerad den här processen var. För det var ju ett rätt stort jobb att samla in bevis från ett annat land och också förklara under vilka premisser som brotten begåtts. Alltså hur kriget såg ut när hon reste ner. Och idag ska vi gå in på läget i Ukraina. För där inledde nämligen ICCs utredare Karim Khan. Och ICC står för den internationella brottmålsdomstolen. Och kort efter den nya invasionen startades inledde han en utredning om just krigsbrott i Ukraina. Och så snabbt har man aldrig tidigare inlett en utredning utan det brukar ofta ta flera månader innan man kan starta igång något sånt här. Vi ska också prata om Svenska utrikesdepartementets, UDs arbete med mänskliga rättigheter. Mm. Också om hur svenska och ryska journalister påverkas av en del lagändringar som skett i Ryssland. Och vi har dessutom pratat med Nick Waters som är ansvarig för Bellingcat, Ukraina-grupp. Och Bellingcat är ju ett kollektiv kan man säga- av eh, internetutredare som rapporterat om Ukraina- ända sedan kriminvasionen för åtta år sedan. Och deras material har också tidigare använts- vid rättegångar och rapporter om misstänkta krigsbrott- i andra länder. Men vi ska börja i Ukraina nu- och utredningen då, som startade bara några dagar in- i den nya invasionen. Och ICC och den internationella brottmålsdomstolen, de har ju nyligen inlett då en utredning om krigsbrott och satt samman en grupp som ska jobba med det här. Och det här blir faktiskt den första utredningen som ICC gör gällande ett land i Europa. Och utredningen den inleddes efter att 39 olika länder hade uppmanat ICC att göra det. Och som vi sa i början så är det unikt att det sätts igång så snabbt. Och att det sätter igång snabbt innebär ju i första hand en fördel för utredarna för de kan komma igång och börja undersöka eventuella krigsbrott och samla bevis. Men det finns också ett signalvärde i att utredningen redan är igång. Något som huvudutredaren Karim Khan från ICC kommenterade i en intervju med France 24. Secondly, it is a collective uh, voice that hopefully will resonate uh, far and wide, that uh, we expect compliance with the laws and customs of war and the Rome Statute uh, from all sides in any conflict. So I think that's a very important uh, step that was taken. Oh krigets lagar som han är inne på här mm. det är ju en samling regler för att helt enkelt minska lidande rädda liv, skydda civila under väpnade konflikter mm. och grunden i den här samlingen som också då kallas internationell humanitär lag, det är genève som är ratificerad av nästan 200 stater, vilket är ovanligt mycket för en sån här typ av internationella överenskommelse men den reglerar i alla fall bland annat hur man ska behandla civila under mm. krig och även han nämner ju också Romstadgan och Romstadgan det är ett regelverk som ligger i grund för den internationella domstol som utreder och lagför då folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Stadgan antogs 1998 och den internationella brottmålsdomstolen den finns då sedan 2002. Och det är ju rätt fina ord måste man säga i den här romstadgan. Det står att stater som är parter i denna stadga, de är medvetna om att alla folk kollar samman av gemensamma band. Att deras kulturer är sammanfogade till ett gemensamt arv. Och de stater som fruktar att denna ömtåliga mosaik när som helst kan förstöras, som är medvetna om att miljontals barn, kvinnor och män under detta århundrade har fallit offer för ofattbara skändligheter som djupt skakar mänsklighetens samvete. Det är det man har skrivit under på att försöka skydda människor ifrån, att försöka behålla den här mosaiken, att inte folk ska utsättas för skändligheter. Och som sagt, ICC har ju skickat ner en grupp till Ukraina för att få koll på de här krigsbrotten. We're going to look at a variety of issues. modalities, logistics and collection and preservation of evidence. So yes, the work has started and will continue, uh, God willing, until we discharge our mandate effectively. Och en utmaning för ICC är att Ryssland inte är en del av ICC och alltså inte erkänner deras auktoritet eller jurisdiktion. Ukraina är inte heller en medlem men de ger däremot domstolen rätt att utreda eventuella krigsbrott på ukrains territorium oavsett gärningspersonens nationalitet. Och det innebär att eventuella brott från rysk militär på ukrains territorium kan tas upp i ICC. Dock så ska vi kanske inte förvänta oss så mycket samarbete från rysk sida när det gäller sånt där. Ambitionen från internationella brottmålsdomstolens sida det är ju inte bara att gå efter liksom individuella militärer långt ner i hierarkin som är liksom på marken i Ukraina utan utredningarna kommer ju också försöka nå så högt upp i den här militära hierarkin som möjligt. Karim Khan i France 24 igen. There's individual criminal responsibility it comes to those that commit and aid and assist och um, or incite a within our jurisdiction. Uh, or it can be superior uh, responsibility of military commanders or civilian superiors. Um, we're at the stage of trying to get to the truth, and we will do that, God willing, independently and impartially, looking at the evidence, and then we'll see, uh, is there individual criminal responsibility, and if there is, we will take the necessary action. Even to the very top, if need be. It's uh, so one of the principles of law, that the law must bind everybody. Vi ska också ge lite bakgrund om ICC och syftet med att ha en sån här internationell domstol. Det har ju funnits speciella internationella tribunaler upprättade av FN tidigare som ställt förövare inför rätta efter konflikten till exempel Rwanda och före detta Jugoslavien. Men sedan 20 år så finns internationella brottmålsdomstolen som kan åtala individer för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Länder då som ratificerat det här romfördraget som ICC bygger på de förbinder sig faktiskt själva åtala personer som anklagats för de här brotten eller att överlämna dem till domstolen. Domstolen finns alltså till när nationella domstolar inte kan eller inte vill utreda de här brotten på egen hand. Och det kan ju också vara så att en regering som har makten är ovillig att väcka åtal mot egna medborgare, särskilt om det är högt uppsatta personer. Och vi har några exempel från senare år på personer som har dömts i ICC. Det var en historisk dag i Hag. Thomas Lubanga är den första personen som döms av internationella brottmålsdomstolen. Han fick 14 års fängelse för att ha rekryterat barnsoldater till sin rebellgrupp Union of Congolese Patriots i Östra Kongo. Och det ena gäller en kongolesisk före detta krigsherre och milisledare som dömdes 2012-14 till års fängelse för att ha använt sig av barnsoldater under perioden 2002-2003. The chamber unanimously sentences you to nine years of imprisonment. Mr. El you may now sit down. Sa ju också en jihadist åtalats och dönts för förstörandet av världsarv i åtalet. Det gällde nio masoler och en moské som helt enkelt revs. Ahmed Al-Faki Al-Madi har deltagit i rörelsen Ansar Edin, en militantgrupp i Mali med nära kopplingar till Al-Qaida. Och mellan 30 juni och 11 juli år 2012 förstörde gruppen 10 fornlämningar i Timbuktu-området. Men utöver ICC så har även FN en organisation som kommer vara i fokus under Ukraina-kriget och det är The Human Rights Council, rådet för mänskliga rättigheter. och De har också tidigt bestämt sig för att tillsätta en kommission för att utreda anklagelser om brott mot de mänskliga rättigheterna i Ukraina. Den håller på att tillsättas nu och vi kommer prata lite mer om det senare. En viktig typ av bevisning som man samlar för att bygga upp de här krigsbrottsåtalen, det handlar ju egentligen om saker som misstänkta personer dokumenterar själva. I det här barnsoldatsmålet som vi tog upp förra veckan- då fanns det ju liksom egna bilder på den här pojken som det handlade om- där han poserade med vapen. Och när den här informationen delas- då kanske mest i propagandasyfte från den som delar den- då finns det ju faktiskt personer som fångar upp det här och sparar det- just för att det senare ska kunna användas i krigsbrottsutredningar- och den här informationen har ju gett upphov till en ny typ av privata utredare på nätet kan man säga. Det fenomenet kallas för OSINT. Det står för Open Source Intelligence. Och det är privatpersoner eller organisationer som använder sig av öppet tillgängligt material på internet för att då utreda militära övergrepp och liknande. Och några av dem som var tidigt ute med det här och blivit ledande det är Bellingcat. Om man kallade Kuwaitkriget kriget i början av 90-talet för det första tv-sända kriget- där amerikanska bombningar sändes live i CNN- så är till exempel kriget i Ukraina eller kriget i Syrien- krig som sänds live 24 timmar om dygnet av tusentals olika konton på sociala medier. Och allt det här materialet som läggs ut frivilligt det kan komma att bli extremt viktigt- både för utredare av krigsbrott- men också för journalister som vill beskriva vad som händer under en konflikt. Och några som var först med att utnyttja den här typen av ja, open source material. Det är alltså filmer från Twitter, Facebook, Insta, andra sociala medier, Google Maps, satellitbilder. Det var just Bellingcat. So basically with the advent of the, the internet and, and smartphones. Det här är Nick Waters. Han är ansvarig för Bellingcats Ukraina grupp. Vi found that, uh, you know, lots of people around the world walking around with, you know, their smartphone. Uh, and access to the internet. And when events take place, Take or of those det är en väldigt naturlig drift som många har i sin vardag. så att man delar med sig av sina erfarenheter. Och det slutar ju inte bara för att det blir en konflikt i ens närområde, kanske till och med tvärtom. Om ryska trupper går in i en ukrainsk stad där folk fortfarande har tillgång till internet, så kommer de såklart fortsätta filma, fota och dela, kanske till och med ännu mer än innan. Cat comes into that uh, is really collecting that information, verifying it, so uh, placing it in time and space. Uh, checking that it does indeed show what it purports to show uh, and then using that kind of content to uh, investigate events to rebuild situations to understand what has actually happened. Och Bell Cat grupp grävande journalister som har specialiserat sig just då på osint. Basically this uh, community really starts with a group of individuals uh, on internet forums, basically just arguing online. Och efter att de hade shaftat med varandra så var det Elliot Higgins som faktiskt startade Bellingcat officiellt 2014 och det är en händelse i Ukraina som ska göra att världen också får upp ögonen för organisationen. From the moment the world heard that Malaysia Airlines flight MH17 had crashed in a Ukrainian field in July last year, killing everyone on board, two overarching questions remained unanswered. How did it happen and why? Så här har det låtit i Sky News-rapportering om det här fallet. Och M17, det var alltså ett plan från Malaysian Airlines som sköts ner i östra Ukraina av en missil. Och bägge sidor i konflikten, både priska trupper och Ukraina skyllde på varandra i det här. In 2014, there wasn't so much of förståelse understanding about how powerful this kind of information could be. And så so what vi saw is a lot of. Uh... Och vid den här tiden, då förstår ju kanske inte vanliga soldater hur viktig den här typen av information är. Och Bellingcat lyckades samla på sig mängder av info om ryska trupper och fordonsrörelser. Och efter att planet sköt ner, så var det bara liksom att gå igenom de här bilderna. And we started looking through uh, this database for all the different uh, kind of air defense systems. Och en stor del av det som Bellingcats medarbetare gör- det är ju att man geolokaliserar foton. Alltså att man knyter foton till en geografisk position. Och det gör man genom att leta efter saker som sticker ut i landskapet eller staden. Det kan vara ett hus, en bro- en uddaformad strandlinje och sen så börjar man stämma av ytterligare då geografiska hållpunkter kan man säga, för att på så sätt kunna placera fotorna på en karta. You start to not only ping the like really obvious key features, but all the smaller features as well. It's like um, putting together a jigsaw puzzle basically. Det är ju en enormt tidskrävande process. Och man kan ju tänka sig att artificiell intelligens, AI kanske skulle vara perfekt för något sånt där. Our, uh, methods artisanal. artisanal betyder alltså hantverksmässiga metoder. Och Bellingcat kunde genom sina bilder då följa ett specifikt tyskt fordon som var i området där m 17 skötts ner och kunde visa att de hade avlossat en missil av den typ som sköt ner m 17 Så Bellingcats rapport pekade på ryssarna och det gjorde även den officiella utredningen som kom 2018. And har ju följt utvecklingen i Ukraina sedan starten egentligen 2014. Frågan är vad de har sett under den här senaste fasen, alltså de senaste nästan tre veckorna långa, väldigt ja, aggressiva krig. What we have seen is the use of uh weapon systems, high explosive weapon systems without, uh within cities. Uh that is something that does happen in conflict. Um, you know, I I strongly suspect like Ukrainian soldiers will be taking up positions within cities uh, in order to defend them. Um however, what we are seeing is the use of uh these kind of high explosive weapons, like well within these populated areas, uh, including the use of um unguided aerial bombs. Um, and we've also seen the widespread use of, of cluster munitions. Det jag pekar på här, det är alltså bombningar som riskerar civilas liv genom att de utförs i befolkade områden utan att man riktigt kan kontrollera dem. Och han nämner cluster munitions, det betyder alltså klusterbomber. Och det är alltså en bomb som i sig sprider ut en mängd mindre bomber som exploderar. Och även om de inte direkt skadar civilbefolkningen när de släpps så kan det ha en förlängd skadeverkan på samhället. Och bomber som inte exploderat blir liggande kvar i civila områden och kan explodera efterhand. Och Just cluster munitions är ju någonting som man har jobbat väldigt hårt för att få bort. Över hundra länder har skrivit under en konvention mot just klustervapen. Men varken Ryssland eller Ukraina har skrivit under den här. Än så länge är ju de här utredningarna som vi har pratat om och som har satts igång om krigsbrott i Ukraina är ju väldigt tidigt i sin undersökningsfas. Men det kan ju bli aktuellt för dem att ta hjälp av material från Bellingcat. Och det är ju någonting som Bellingcat är väldigt positiva till. Utöver M17 så har ju material från deras sårbete och också används som bevis vid en rättegång i Berlin där en tsjekensk man självsjäl av ryska agenter och Nick Waters han hoppas att arbetet från Ukraina ska kunna användas i utredningar som startats om Ukraina nu. With the information we're collecting, uh, we would very much want to submit that to the office of the prosecutor at the ICC, and if the ICC choose to use that, that would be um, excellent in our view. Och att det här med open source-material har blivit allt viktigare både en del i krigsföringarna alltså man kan ju enkelt lokalisera personer i realtid och på så sätt störa militära operationer men också i det här Skedet när man utreder krigsbrott det är ju ingenting som Ryssland har missat. Det finns nu väldigt hårda regler i ryska armén om att man inte får använda sina telefoner hur som helst. Man får inte posta grejer på sociala medier. Sånt är strikt förbjudet men det händer ju ändå. Men den mesta delen av information som de här internetutredarna använder sig av det är ju publiceringar från civila som har drabbats eller från journalister. Men något som oroar Nick, det är att om konflikten drar ut på tiden, så kan det bli så att trycket från Ryssland på till exempel journalister eller bara det ökande våldet mot civila gör att den här det här materialflödet, den informationsflödet blir allt mindre och mindre. Um, and what I'm worried about is if uh, Ukraine becomes a protracted uh, insurgency, uh, so we might see similar tactics start to be employed as you know, civil defense. Uh, activist, journalists are targeted precisely because they're producing this kind of information. Och att få sig en släng av den här, vad ska man kalla det? Den ryska ilskan. Det är mm. ju ingenting som Bellingcat är ovana vid. När de började så brukade ryska medier raljera om att det här bara var några liksom, sköna snubbar på en soffa som hänger på nätet. De vet väl ingenting om något. Men nyligen så har det här narrativet lite grann förändrats. Och man pekar istället ut dem som en utländs säkerhetstjänst. Det är ju två väldigt olika bilder av samma grupp här. That mm. uh, they attempted to basically just smear us. Um, they have no evidence of this because I want to be very clear it's complete bullshit. Annick ja, berättade om hur enkla förutsättningarna var i starten att nästan alla jobbade pro bono och att Bellingcat var liksom en hobby för folk. The idea that we're some kind of nation state backed intelligence agency is um, it would be completely laughable. Vi var ju inne på den här utredningen som internationella brottmålsdomstolen ICC ska göra. Och så har det också fattats beslut i FNs råd för mänskliga rättigheter om en undersökningskommission. Niklas Chibon, han är enhetschef på Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt. MR-rådet bes. Vi att man skulle eh, tillsätta en så kallad undersökningskommission, en Commission of Inquiry, som är kanske MR-rådets eh, tyngsta eh, mekanism eh, när det gäller att utreda situationen för mänskliga rättigheter och i det här fallet humanitärt rätt krigslagar i ett land. Och MR i MR-rådet här, det står alltså för mänskliga rättigheter såklart. Den tidigare närmaste parallellen är eh, den Commission of Inquiry som tillsattes i början av Syrien- Konflikten, och som fortfarande jobbar och samlar in eh, fakta, skriver regelbundna rapporter och eh, samlar bevis för eh, övergrepp av mänskliga rättigheter och krigets lagar. Och förhoppningen är att de här tre personerna som ska leda kommissionen om Ukraina utses väldigt snart och med hjälp av personal från MR-kontoret i Genève drar igång arbetet rätt snart. Och vilken typ av personer är det som brukar utses till sånt här? Ja, men det brukar vara namnkunniga akademiker inom juridik, mänskliga rättigheter, internationella relationer, ofta med någon slags erfarenhet av att ha jobbat för FN eller med mänskliga rättigheter på annat sätt. Det kan också vara aktuellt för Sverige att bidra med personal, exempelvis poliser, men det här är ju nuläget oklart om det blir så. Och den stora utmaningen det är ju att samla in bevismaterial under brinnande krig. Det beror ju på förutsättningarna och förutsättningarna att göra utredningar i Ukraina förändras väl från dag till dag. Just nu går vi fortfarande att ta sig in i Ukraina, och, och i alla fall i vissa delar av landet, men det är ju förenat med rätt stor fara redan idag. Och risken är väl att på sikt så kommer det att bli ännu svårare att ta sig in och göra utredningar på plats. Niklas Chibon var ju under många år Sveriges ambassadör i Syrien och han var även det när kriget bröt ut där. Och beroende på hur situationen då utvecklas i Ukraina så kan det ju finnas risk för att MR-rådets undersökningskommission inte får eller inte kan ta sig in i landet för att själva göra undersökningar. Och den här kommissionen som skulle kolla närmare på krigsbrott i Syrien– de fick ju heller inte själva utreda på plats i landet. De släpptes aldrig in i Syrien, förstås, av Assad-regimen. Utan de fick jobba indirekt genom att samla vittnesmål. Allt från diplomater som i början på Syrien-konflikten fortfarande var inne i landet. Från civilsamhällets NGO-er och andra Senare i konflikten också journalister som hade kontakter in i landet och med de möjligheter som finns att ha kontakt på virtuell väg så kan man också samla in uppgifter och vittnesmål om vad som händer. Niklas Jubon tror att mr undersökningskommission kommer att dra nytta av exempelvis material från Bellingcat. Jag tror också att den här mekanismen kommer att ha stort intresse för att samarbeta med andra Civilsamhällsorganisationer. I Ukraina så gissar jag precis som i Syrien att det finns många enskilda organisationer som kommer att jobba med att samla ihop bevis, rapporter, göra rapporter om övergrepp av mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Och den här kommissionen kommer säkert att samarbeta med dem och få ta in information från dem. Kommissionens utredning i sig, den leder ju inte per automatik till en prövning i domstol. Däremot så kan ju det här materialet lämnas vidare till då, till exempel internationella brottmålsdomstolen. Och den undersökning som ICC bedriver, den följer ju Niklas Chibon med intresse. Ja, det är ju hemskt intressant. För här har vi ju då en internationell eh, instans som faktiskt har jurisdiktion eh, Och... Eh, att eh, åklagaren där kunde inleda en förundersökning och i princip samma dag som det beslutet togs, tack vare att ett antal länder, inklusive Sverige, hänskött det här fallet till, till, till åklagaren omedelbart börja eh, arbetet med att samla bevis. Eh, och jag hoppas att eh, ICC och MR-rådets eh, undersökningskommission kommer att, kommer att samarbeta. Jag är övertygad om, om det. Men eh, just proto är jätteintressant för här har vi faktiskt en, en formell en internationell instans som har som har jurisdiktion. Så utöver ICCs ansvar att utreda krigsbrott generellt i hela världen så ligger det även på individuella medlemsländer att utreda krigsbrott på hemmaplan så att säga. Och du pratade ju precis med en åklagare från Rio. Carolina Wisslander, hon är åklagade på riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Och hon berättar att där har man faktiskt inlett vad man kallar för en strukturell förundersökning. Det här är ett eget begrepp som man har kommit på och rubriceringen det är grov krigsförbrytelse i Ukraina från den 24 februari. Och det är lite speciellt med den här förundersökningen, det är inte att man tar sikte på en person i nuläget utan att man helt enkelt samlar bevis för krigsförbrytelser som har skett i Ukraina och det här insamlandet det sker då i Sverige så det kan till exempel handla om att prata med personer som har flytt från Ukraina som kommit hit till Sverige som får berätta vad de själva kanske råkat ut för i form av fysiska skador eller om det har varit skador på civil egendom i Ukraina. Vi får ju se vart den här utredningen tar så flera pågående utredningar samtidigt. Men när man kollar på hur få fall som faktiskt är lätt till fällande domar om krigsbrott så kan man inte låta bli att undra, kommer det här göra någon skillnad? Alltså man brukar ju säga lite, lite trött sådär att eh, rättvisan kvarnar mal långsamt. Niklas Chibon på UD igen. Men om man kan visa att eh, de faktiskt ändå mal så EU får ju det, tror jag, en effekt också idag. Nu vågar jag inte hoppas på att det har en effekt- just på detta vansinniga krig som Putin för i Europa. Men det måste ju ha en inverkan, tror jag- på, på lite bredare, på, på människor i hans omgivning- och på, på militärer och befälhavare- Rättvisan kommer ju någonstans, inte kanske till hundra procent och det tar tid, men den kommer ju någonstans i fatt, historien. Sen har vi ju en annan juridisk del i det här kan man säga, som handlar om hur information kontrolleras och därmed också hur människors uppfattning av något påverkas. Om vi hade varit i Ryssland till exempel så hade vi fått prata om i Ukraina som något helt annat. Att situationen alltså inte är ett utan att det snarare handlar om att rädda Ukraina, en militär specialoperation. Och medier i Ryssland, då får ju inte kalla det här kriget för krig. I det här fallet ser det nästan absurt hur det är två helt diametralt olika bilder som, som man får om man lyssnar på statlig eh, media i, i Ryssland eller om man... Eh, om man lyssnar på media överhuvudtaget utanför Ryssland. Från ett MR-perspektiv så är det ju ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, fria media. Och det är någonting som vi har försökt att jobba med i Ryssland och andra länder sedan länge. Att stötta fri media och göra dem motståndskraftiga. Och det är någonting som vi nu försöker stärka upp ännu mer. Men... Förutsättningar för är ju hemskt tuffa förstås. I, inte minst in i Ryssland där, där man ju i princip har tystat, eh, tystat all fri media vid det här laget. Det senaste som hänt det är en ny medielag som gör det straffbart att sprida falska nyheter om den ryska militären. Alltså nyheter som inte är i enlighet med det ryska försvarsdepartementets pressmeddelanden. Och det här det kan ju upp till 15 års fängelse. Ja men den funkar så att... Det är fake news att säga att det är ett krig för det första. Det ska kallas för en militär operation. En specialoperation riktad enbart mot militära mål- för att avmilitarisera Ukraina, avnazificera Ukraina. Där är Maria Persson Lövgren, utrikeskorrespondent- som under många år bevakat Ryssland för Sveriges Radio. Den innebär att om du är på de här oberoende medierna- de har ju tvingats stänga- för att den är också retroaktiv. Även om lagen togs nu- så kan det som har publicerats tidigare- alltså mot kriget eller på- det kan också användas- så du kan riskera att sitta i fängelse. Och många av de som har slutat rapportera- har ju sagt att det går inte längre. Vi, ja, vi är inte beredda att sitta i fångläger- för vårt yrkesskull och därför har ja, Moskvas Eko stängt tv-kanalen Dorst stängt och några få rapporterar på ett annat sätt men de har rensat alla sina gamla Hemsidor och så. Maria Persson Löfgren har på grund av ryska restriktioner kring covid och problem att få jobbvisum rest in och ut i Ryssland sedan i höstas och var på plats i Moskva när kriget bröt ut den 24 februari. Det var ändå en, en väldigt stark känsla av att det kunde bli krig även om alla jag talade med sa att nej det blir inget krig och vi vill inte ha krig men ändå så var det en väldigt stark känsla om man följde den officiella retoriken av att det finns att det är ditåt det går. Det kände jag väldigt starkt när jag var där måste jag säga. Nu sköter hon bevakningen utanför landets gränser precis som många andra både svenska och utländska journalister som då har lämnat Ryssland. Och hon har stor nytta av att ha bevakat utlandet tidigare under många år och har en hel del upparbetade kontakter. Om man har bott där som jag har gjort så många år så har man ju det kontaktnätet sen tidigare så man använder ju sig av den kunskap man har. Men går det väldigt lång tid så kan man ju missa stämningar som man ser när man är, är på plats och det är ju väldigt frustrerande att inte alltid kunna vara på plats. Frågan är ju också om den här nya lagen gör att det finns en rädsla för att prata med henne som journalist. Ja, det gör det. Det gör det, absolut. Det är väldigt påtagligt att, och det tänker jag själv på också, att varje gång jag, om jag intervjuar någon så, som finns kvar i Ryssland och den personen säger någonting från sitt hjärta, så riskerar den personen att ja, bli åtalad eller sattes i fängelse. Så det finns ju en självcensur, såklart, och det blir väldigt svårt att det finns Röster som hörs inifrån Ryssland, det gör det antikrigsröster och det finns eh, kritik men de är väldigt få och de flesta inser att de kommer inte kunna vara, det kommer bli ett tyst isolerat eh, Sovjet 2,0. Det pågår ju också en diskussion sedan tidigare, inte bara med anledning av den senaste lagändringen om att krig inte får kallas krig när staten anser att det är en militär operation om statskontrollerade medier och den bild som medelryssan får om hen inte söker upp annan information att den statliga bilden som berättas i Ryssland om hur situationen i Ukraina ser ut har liksom satt sig hos många ryssar. Man ska komma ihåg att det här kriget började inte i februari utan det har pågått i åtta år. Och det vi ser nu är hur ryssar ställer sig till det här. är en följd av att en majoritet, en större grupp än vi kanske har velat se, har fått sin information från statligt kontrollerade medier, särskilt tv men också radio. Och det är en mindre del som har hittat de alternativa nyhetskällorna och ja, på nätet eller Moskvas Eko och sådär. Men de som inte har sökt sig till dem och som kanske inte... De har fått sig en bild serverad i åtta år som har lett fram till situationen vi har nu som gör att de tycker att det här är enda utvägen för att Ryssland har försökt i åtta år att lösa det här problemet som de ser det. Och den retorik som är i den, de officiella medierna, som all propaganda så har den ett korn av sanning och mycket lögn. Hur gör då de medier som i normala fall betraktas som oberoende och kritiskt granskande? Som exempelvis tidningen Novaya Gazeta. Novaya Gazeta har gjort sig känt för att granska makten i Ryssland och tyvärr också för att flera av deras journalister har blivit mördade. Som exempelvis Anna Politkovskaya. Novaya har ju rensat och talat om för sina läsare att vi kommer inte rapportera om, om konflikten, operationen överhuvudtaget. Och så försöker de fortsätta att, att rapportera om ja, andra saker kring saker. Men de återger ju också då den officiella bilden. Eh, och eh, ja, att det är en kallare för en militär operation. Så det är ju frågan om de kan se som oberoende längre. Men det finns också medier som sagt- att de inte kommer följa den här nya lagen- utan faktiskt kalla kriget för vad det är- oavsett vad Försvarsdepartementets- pressmeddelande säger. En av dem det är Mediasona- som startades av Pussy Riot. Pussy Riot är ett ryskt aktivistiskt konstnärskollektiv- som med konst och även med nyhetssajten Mediasona- då granskar och kritiserar den ryska makten. Och alla de som gör det- jag vet inte, de kanske inte sitter kvar i Ryssland för, av säkerhetsskäl för att de bryter ju mot den här lagen helt enkelt. Men de fortsätter att, att ha en krigsrapportering och kallar det för ett krig. Nyhetstjänsten Mediasona läggs också ner i Ryssland efter att man har rapporterat om landets invasion av Ukraina igår. Och sedan har ju Mediasona blockerats i Ryssland och det har ju bland annat SVT rapporterat om. Men det går ju att nå sajten när man söker från andra länder som Sverige till exempel, men alltså inte i Ryssland. Sedan också en av grundarna gripits, berättar Maria Persson Lögren. Ja, men jag vet att eh, Maria Låstina, hon har ju gripits och var hon finns är lite oklart. Och det är många som grips nu. Vi kommer inte, vi kommer inte få veta, det är också en, en följd av det här, att det är väldigt mycket som... Som kommer hända och händer nu som vi inte kommer få veta ju hårdare man tränger alltså de här få oberoende rösterna. Och igår greps en annan journalist Marina Ovsiannikova efter att hon hade hållit upp en skylt i en nyhetssändning i Rysk statlig tv. På skylten stod en uppmaning om att inte tro på propagandan och att man i nyhetssändningen ljuger. Journalisten skrek också stopp. Kriget. Hon la också ut en egen video senare där de bad om ursäkt för att själv ha spridit lögner i samma statliga tv-kanal. Det är en rätt mörk framtid som utrikeskorrespondenten Maria Persson Lövgren ser framför sig. Apropå det som sker i Ryssland nu riktat mot medier. Det är inte lagarna i sig, för det här är ju inte lagar, det här är olagligt. Det här är ju inte lag. Det här är ju, har ju ingenting med rättvisa att göra. Det är ett sorgligt faktum som väldigt många tror jag tänker mycket på nu. Och det är ju att det här gigantiska landet snabbt förvandlas till ett, ja, ett Nordkorea. Även om det är mycket större. Och att möjligheten att ha någon form av yttrandefrihet där är extremt begränsad. När hon kan tänkas åka till Ryssland igen, det är osäkert. Jättesvårt att säga. Och... Ärligt talat så åker jag hellre till Ukraina just nu än till Ryssland. För begränsningarna är så enormt stora och det är så osäkert helt enkelt. så att jag, jag, jag, jag vet inte. Jag kan, det är klart att, att jag vill åka dit men jag har inte heller någon lust att sitta i fängelse. Så status nu... Nästan tre veckor efter invasionen inleddes. Det är alltså att ICC satte igång sin utredning. FNs mänskliga rättighetsråd sätter ihop en kommission för att följa utvecklingen. Och Sverige har då satt igång sin egen strukturella utredning för att följa utvecklingen i Ukraina och samla bevis om krigsbrott på svensk territorium. Men det finns också andra länder som har satt igång sina egna individuella utredningar på nationell nivå. Tyskland har gjort det. Samma sak med Spanien och Storbritannien ska utreda krigsbrott i Ukraina genom en special- som kommer vara placerad i Vi kommer såklart följa det här framöver även om det nog kommer dröja väldigt länge innan det kommer ett åtal om krigsbrott, sannolikt flera år framåt i tiden. Du har lyssnat på Petri Krim om krigsbrott i Ukraina och detektiverna på nätet. Om du har tankar och synpunkter på programmet eller förslag på ämnen eller fall som vi borde ta upp hör jättegärna av dig. Vi finns på petrikrimsnamlasverigesradio.se och vi finns också på 073 461 2915. Det når oss också på signal. Vi finns också på Insta där vi heter Peter Krimpodden och sen på fredagar gör vi en kortare nyhetsuppdatering som läggs ut i podflödet och på Insta på morgonen. Producent idag var Alexandra Sannemalm, reporter Linnea Hjortstam och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Viktor. Aldén. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.